Novák Andor, 16. rész, az angyal, napjainkban. Első fejezet, a sors hullámai. Az elmúlt napokban már számtalanszor kérdezte meg magától, hogy minek akar útnak indulni. Minek kell nekem ez az egész? Miért akarok egy ekkora terhet a nyakamba venni? Miért akarok ennyire elmenekülni? Beleborzongott, amikor erre gondolt, de igaz volt. William tényleg menekült az Egyesült Államokból, New Yorkból, ahol 16 éves korától kezdve élt, és ahová annyi szép emlék fűzte. Soha sem éltek fényűzően, de rosszul sem. Apja könyvelő volt, anyja irodalomszakos tanár, akik mindig olyan jókat tudtak beszélgetni és vitatkozni, már csak annak okán is, hogy míg apja szintista realista, addig anyja megrögzött idealista volt, hogy azt öröm volt hallgatni, és ebből adódóan bizony akadtak is nézeteltérések a továbbtanulása idején. Valahogyan mindketten a saját hivatások szépségeiről akarták őt meggyőzni, és bár inkább észszerű, vagy kevésbé észszerű érvekkel, semmint kényoralommal próbálták őt befolyásolni, William végül kategorikusan kijelentette, hogy felsőfokú művészeti szakon fog továbbtanulni. Szerette az életét. Elvégezte a New Yorki Egyetemet, publicistaként kezdett tevékenykedni, közben megjelent két regénye. Idővel azonban belátta, szép és jó dolog az írás, de azért szüksége lesz egy stabil megérhetést biztosító másodállásra is. Így amikor anyja szólt, hogy üresedés van a Townsend Harris középiskolában, ahol egyik nagyon kedves barátnője tanított, William jelentkezett, végül pedig pozitív elbírálást kapott. Szerencsére egyik oktató sem értesült arról, hogy ebben talán közel játszott némi protekció, vagy ha mégis nem szekírozták miatta. Talán azért sem, mert szépen lassan beletanult a hivatásába, és igyekezett a kollégái és a diákjai felé is normális, készséges lenni. A lojalitás meg a szorgalom volt a két fő erénye. Itt ismerkedett össze karen az akkor 25 éves tanárral, aki mellett William csak egy év járás és fél év együttélés után fogalmazta meg magának, ugyanolyanok ők, mint a szülei voltak. A férfi szorgasan dolgozott a harmadik regényén, míg a nő, ha nagyon ki akart kapcsolni és visszavonulni a nyugalom szigetére, akkor az operáció kutatásban talált menedéket. Nyolc évig voltak házasok. Igazából egyikük sem tudta megmondani, hol csúszott félre a kapcsolatuk. Nem gondolták, hogy szemléletbéli különbözőségükön. Számtalan párt ismertek a környezetükben, akik homlok egyenest mást gondoltak a világról, mégis tűzbe mentek volna egymásért. Náluk itt volt a bökkenő. Szerették egymást. Persze, de nem annyira, hogy tovább építhették volna a közös jövőjüket, és ebben, ha nagyon mélyre akart ásni, talán annak is szerepe volt, hogy öt év folyamatos próbálkozás után Karen sehogy sem esett teherbe. Hogy ez kinek a hibája volt, kit kötött be kicsit hibásan a jóisten, azt nem akarták megtudni. Sem William, sem Karen nem volt hajlandó elmenni kivizsgáltatásra, és a férfi úgy gondolta, innen fakadt az a borzalmas érzés, mintha nem bíznának meg egymásban, mintha valamit szégyelnének egymás előtt mintha nem akarnának elmondani egymásnak valami titkot. Mint amikor William hosszú hónapokig várt azzal, hogy elmondja, neki magyar felmenői vannak. Hogy nagyapját még révésznek hívták, aki átélte a második világháborút, és akitől kisgyerekként oly sokat hallott arról, milyen volt az élet Magyarországon az 56-os forradalom előtt, és annak idején milyen volt, amikor diszidálnia kellett, milyen megalázó érzés volt, amikor nevelt fia Béla, Szó szerint elzavarta, mint egy kis nyikhajt. Nagyapja nem sok mindent hozott magával Magyarországról. Csak néhány erekét és emléktárgyat, amelyeket megrögzötten őrizgetett, aztán William apjára Samuelre hagyott. Samuel már csak olyan ködös, furcsa érzésekkel teli nosztalgiát látott azokban a régi tárgyakban, bár annyit megtett, hogy eredetüket elmesélte a fiának, miközben igyekezett a fejébe verni a magyar nyelvet legalább az alapok szintjén. Míg Samuelnek Magyarország a magyar identitás még a vérében csörgedezett, pislákoló homvágyként még élt benne a soha nem látott óhaza szeretete, addig William már ízig-vérig amerikai volt. Igazából csak annyi köze volt Magyarországhoz, hogy a nagyapja onnan származott. Sohasem gondolkodott azon, hogy le kellene tagadnia, vagy nyíltan kellene vállalnia a származását, hiszen ez sehol sem volt téma, és éppen ezért volt furcsa, amikor hónapok ismerettsége után jött csak szóba Kárennel, hogy neki magyarok a felmenői. Káren az első időkben érdeklődve kérdezősködött az országról, hogy mit tud róla, de mivel a férfi nem sok mindennel kecsegtette, végül elültek közöttük ezek a beszélgetések. Mint egy költözés során elveszett tárgy, egy már majdnem elfeledett emlék, ami időnként bár eszébe jut az embernek, de a kellemes merengés után leülepszik oda, ahol itt felbukkant, bele a határtalan feledésbe, míg hosszú hónapokig újból felszínre nem hozzák a sors hullámai. És mintha mindez nem lett volna elég, William tavaly elveszítette az apját is. Rákban halt meg nem túl idősen, még lett volna előtte minimum 15 boldog év. Ezt a tragédiát és a sors hullámai mosták ki a partra, és William talán akkor fogalmazta meg magában először, hogy hátra kellene hagynia a jelenlegi életét, ezt a verklit, ami egyre több és több fájdalommal sújtja, mikor anya sírva kapaszkodott beli a temetésen, ám neki egyfolytában a sírgödörbe engedett koporsó és káren között vándorolt a tekintete. Mit látott exfelesége a szemében? Mit érzett anya rezdüléseiben? Talán semmit. Mint ha kifogytak volna belőle az érzések, mintha apjával együtt őt is elhantolták volna. Túl sok volt neki mindez. Akkor hirtelen belőle is kiszakadtak a könnyek, és úgy sírt, mint gyerekkora óta sohasem. Újra kicsinek érezte magát, törékenynek, sebezhetőnek, Karen pedig zsebkendőért nyúlt, amit William nem fogadott el. Hogy a nő felhúzta-e az órát, megsértődötte, nem tudta. Nem is kérdezte, nem is érdekelte. Csak azon járt az esze, hogy valamit exománia kell, valamit, amit olyannyira magába temetett, hogy tudomást se kelljen róla vennie. Valahogyan ki kell mozdítania magát ebből a nyomorúságból, a sors hullámaiból, különben megborondul. Érezte, ahogyan remeg a szeme, a szája széle. Némán bocsánatot kért Karen-től meg az anyjától, majd a szertartás befejezése előtt fogta magát, kibontotta a karját az anyja szorításából, és már elapadt könnyekkel, merev, érzelemmentes arccal hátravonult az autójához beült a volán mögé, és elviharzott. Mint egy sértődött kis fiú. Olyanná vált, mintha tizenéves lenne, aki nem tudta kikönyörögni magának a szeretett játékát. Nem ez volt az oka. Egyszerűen el kellett húzni a csíkat, el kellett tűnnie, azt akarta, hogy ne lássák, ne nézzenek rá, és ne kelljen látnia, ahogyan visszalapátolják a földet. Ahogyan Karen nézi a koszorúkat a szemerkélő esőben, anya pedig úgy sír mellette, mintha az eső az ő könnyeiből születne. Elhúzni innen, eltűnni egy kicsit. Ekkor fogalmazódott meg benne először, hogy Magyarországra kellene utaznia, ahonnan mindenki indult. a sors új hullámot hozott. Az pedig kisodort valamit a partra, csak oda kellett mennie és behúznia, behozni a postával együtt, Fedex, ez a csomag mentette meg az életemet. Ez a valami egy majdnem ölt oldalas levél volt Magyarországról, melyben egy farkaslaki Réka nevű nő meghívta őt egy találkozóra, amelynek a révész és a farkaslaki családok néhány leszármazottja venne részt ennyi és ennyi évtized elteltével ilyen és ilyen események után. A találkozóra írta a nő, Budapesten kerül sor, és külön hangsúlyozta, mennyire reméli, hogy William is, aki nyilvánvalóan a legmesszebből érkezik, ott tud majd lenni. Mint egy osztálytalálkozó, jutott eszébe akkor Williamnek. Pedig sokkal több ez annál. Ezek a rokonai. Olyan rokonok, akikről soha életében nem hallott, akiket nem ismert, akiket pár napra a levél készezvétele után és csak a Facebookról tudott arcoz társítani. Farkaslaki könnyen megtalálta, de nem jelölte ismerősnek, nem írt neki üzenetet. Még akkor sem, amikor már elhatározta, hogy elmegy a találkozóra. Mintha így akarta volna biztosítani magát valami fenyegetés ellen, így akarta volna megadni magának a visszavonulás lehetőséget. Sokat töprengett azon, elmondja-e bárkinek is ezt az egész históriát. Olyan butaságnak tetszett, hogy belevág egy ilyen kalandba mint ha második gyermekkorát élné, és érzelméleg ez nem is állt messze a valóságtól. Lefoglalta a repülőjegyet, megtervezte, miket fog megnézni Budapesten, és utazása előtt két nappal, amikor elkezdte összepakolni a cuccait, olyan ötlete támadt, ami egészen addig eszébe se jutott. Ezzel együtt azt is elhatározta, az anyjának azért elmeséli a tervét. Eddig nem akarta ilyesmivel zaklatni, volt szegénynek elég gondja, de egyfelől muszáj volt, hogy valakivel megoszza a gondolatait, aggájait, másfelől valaki azért tudjon róla, hogy hol van. Amellett egyszerűen engedélyt akart kérni, hogy visszavihesse Magyarországra azt a bizonyos erekét, amelyet nagyapja hozott magával Amerikába, és amelyet az öreg a legnagyobb becsben tartott. Ne is kérd, anya, hogy megmagyarázzon. Nincsenek észérveim, hogy miért akarok elmenni Magyarországra. Azt hiszem, környezetváltozásra van szükségem. Ki kell szakadnom ebből a fogaskerékből. Mert kezdek a tűrőképességem határára sodródni. Apát halála, vagy Karen miatt. Minden miatt. A vállással kezdődött, aztán apa temetésén valami átkattant bennem, és úgy érzem, hogy nem találom a helyemet a világban. Nem akarok megbolondulni, nem akarok be se anyódni. nem is tudom, mi a helyes kifejezés. Megértelek, mondta az anyja, aki a temetés óta hozzá hasonlóan, mintha éveket öregedett volna. Williamnek megfordult a fejében, hogy magával viszi az asszonyt, és bár szerinte lett volna hozzá kedve, nem volt benne biztos, hogy kibírna-e egy ilyen utat. Annyira gyengének tetszett, hogy inkább nem hozta szóba. Annyit azonban megígért, hogy néhány napot lesz csak távol, addig pedig gondoskodni fog számára segítségről. Van még valami, anya. Magammal viszem azt az őségi kulcsot, amit Nándor nagyapa hozott el Magyarországról. Nálunk csak kallódik. Lehet, oda ajándékozom majd egy múzeumnak. Az a kérdésem, hogy számodra jelente bármit is. Mennyire ragaszkodsz hozzá? Inkább apádnak volt fontos, de szerintem már neki is csak azért, mert Nándor oly nagyon ragaszkodott hozzá. Megvalom őszintén nekem semmit sem jelent. Itt csak vissza Magyarországra. Talán ott jobban értékelik. Így alakult, hogy William Reeves előkerest nagyapja féltve őrszöt szépen becsomagolta, és bízva a legjobban az utazótáskájával együtt feladta a John A.F. Kennedy repülőtélem. Elgondolkodott azon, hogy a kézipódjászában felviszi a gépre, de aztán úgy volt vele, ha netán elveszik, az ugyanolyan rendeltetésszerű lesz, mint a farkaslaki meg a révész család nevében küldött levél, amelyre egy hétra az indulása előtt a megadott e-mail címen válaszolt. Formalitás. Egy kedves gesztus volt, hogy levelet és nem e-mailt küldtek neki? Bizonyára, de neki semmi kedve nem volt kézzel megírni egy levelet, feladni a postán és várni, hogy válasz érkezzen. Megírta az e-mailt, egy óra múlva pedig jött is a válasz Farkaslaki rékától, szerint örömére szolgál, amiért hazalátogat. Aztán ennyi, itt elakadt a sztori, nem váltottak több üzenetet, William továbbra sem jelölte be rékát, meg az ismerősei között talált többi Farkaslakit is révészt a Facebookon, és őt sem jelölte ismerősnek senki. Talán családtagja is úgy lehettek vele, olyan ő velük, az, hogy belevágott ebbe a kalandba, még közel sem jelenti, hogy gyümölcsöző, örömteli lesz a találkozás. Semmi sem biztos, nem ismerik egymást. Életükben egy szót sem váltottak egymással, és amikor a kapunál elvették a repülőjegyét, William magán átfutott a gondolat, hogy visszalép, nem száll fel a gépre, Felhívja az iskolát és megmondja, mégis bemegy másnap dolgozni. Túl vagyok rajta. Tényleg jól vagyok már. Holnap megyek. Igazán, nézd, Will, amit ki kell heverni, azt ki kell heverni. Mint ha azt mondtad volna, hogy ha elutazom, akkor el vagyok utazva. És végül elnevette magát, már a Boeing 787 Dreamlineren. en Mögötte gyerekek játszottak, anyjuk igyekezett rendre inteni őket, Mellette egy pasas pedig fülhallgatóval a fülében éppen filmet nézett. A sztuárdesztől rendelt egy ebédet, sült csirkét és mediterrán zöldségekkel, és ameddig várta, hogy kihozzák, kézitáskájából előkotorta a levelet. A hetek alatt már számtalan szor végig olvasta. a szempontból kicsit örült volna, ha magyarul van megfogalmazva, de nem kizárt, hogy akkor meghagyta volna az egészet mint egy levél levélszemetet, amit az ember automatikusan kitöröl. Talán ezzel a levéllel is kitörölte volna a fennekét, vagy a szótárból kibogarázta volna a szavakat. Lett volna hozzá ekkora türelme? Nem. Biztosan nem. Mindegy is. kerennel elváltak, apja meghalt, a levél megérkezett, és az a szent háromság bőven elég volt ahhoz, hogy most itt üljön a repülőgépen. Magyarország felé tartva egy olyan kaland ígéretével, amely ki tudja, mekkora fordulatot fog hozni az életében. Ahogy tertek a napok és közeledett a találkozás időpontja, úgy hatalmasodott el rajta az izgalom. Mint egy fél évvel ezzel ekkor a fordulatot az élete, amikor a civil rádióban, ahol Farkas Laki Réka azóta is dolgozott, egy terjedelmes interjút készített a számára akkor még teljesen ismeretlen, 84 éves Várhegyi Bélával. Eredetileg az volt a terve, hogy a hét embere adás kapcsán csupán összeállít egy érdekes, átfogó és izgalmas riportot az 1956-os forradalom emlékére, ám amikor szabad utat kapott és fel kellett keresnie egy hiteles interjú alanyt, apja Farkasaki László bedobott neki egy nevet keresd fel Várhegyi Bélát, ha jól tudom, még él, és ő aztán százszázalékosan ott volt a forradalom kellős közepén. Réka azelőtt sosem hallotta ezt a nevet. Csak amikor elbeszélgetett az apjával, derült ki, hogy az a bizonyos Várhegyi Béla távoli rokonuk, és egészen a rendszerváltozásig a révész nevet viselte, csak éppen valahogy megszakadt vele a kapcsolatuk, ki tudja mi miatt. Előfordulnak ilyesmik mondta szó szinte a múltbar évet tekintettel, mint ha ő maga is sajnálná, hogy így alakult. Egy ideig jó viszonyban vagyunk valakivel, aztán egy hónap múlva már csak egyszer beszélgetünk egymással a telefonon, megkérdezzük, hogy mi újság, míg végül azon kapjuk magunkat, hogy az illető telefonszámát is régen felejtettük már. Vagy ha modern akarok lenni, valahogy kitörlődött a telefonunkból. Érted? Így alakult, hogy Réka egy hétnyi utána járással végre ráakadt arra a bizonyos Várhegyi bérára. Nem volt könnyű dolga, amit még a névváltás is megnehezített. Apja tényleg nem tudta a számát, igazából az sem, hogy Budapesten lakik-e, idős ember lévén pedig nagyon úgy tűnt, a közösségi médiát sem használja. E-mail címet esélyesen volt szerezni, ha szerezhetett volna egyáltalán, így talán a vakszerencsének vagy a sorsnak köszönhette csak, hogy átböngészve annak a középiskolálának az évkönyvét, ahová a férfi járt, végül sikerült az egyik hajdani osztálytársától megtudnia Béla elérhetőségét. Keletek is idő, mire bátorságot merített ahhoz, hogy kapcsolatba lépjen bele telefonon, és bár az első beszélgetés meglehetősen dödszögősre sikerült, végül mindketten belejöttek. Következő alkalommal már személyesen is találkoztak, és kiderült, hogy Bárhegyi Béla igencsak fitten tartja magát szellemileg. Van egy elvem, mondta az első találkozás alkalmával, hogy bár nem látok már jól, és néhány oldal után pihentetnem kell a szememet, de két havonta elolvasok egy könyvet. Kiderült továbbá az is, hogy apja nem tévedett, Béla csak ugyan tevőlegesen részt vett a forradalomban. Szinte mindent látott, a mai napig az orrában érzi a füst és a vérszagát, hallotta a tankok robajlását és a lövedékek becsapódását. Hogy szívesen vállalta-e az interjút a rádióban? Réka ezt nem egészen tudta megítélni, minden esetre kellett pár nap, mire rá tudta venni. Ám aztán a férfi beadta a derekát, és olyan interjút készített vele, hogy Rékának a mai napig végigfutotta a hátán a hideg a gyönyörűségtől, ha visszagondolt rá. Nem beszélve arról, hogy abban az egy órában valami olyasmi fogalmazódott meg benne, ami azelőtt sohasem jutott eszébe. Béla sok mindent mesélt neki, nem csak a forradalomról, hanem a családjáról, a családokról is. Mesélt egy Szolos nevű férfiről, akihez Szolos barátság fűzte annak idején, mesélt a korvinközi közi haverjairól. Szinte könnyes szemekkel elevenítette fel, hogy őket hívták az igazi pesti srácoknak, és hogy ezt mennyi évig nem mondta ki hangosan. Megemlített egy Vilibácsi nevű embert is, egy régészt, akit nagyon szeretett, és akiről Réka döbbenten tudta meg később, hogy azonos a déd nagyapjával, sőt, Farkasaki Vilmos egyben Béla nagybátyja is volt. Hosszan mesélt aztán egy Halász Kata fantasztikus lányról, elcsukló hangon, aki természetesen a mai napig ér, és akivel kiváló kapcsolatot ápol. Fényderült továbbá arra is, hogy létezett egy révész Nándor nevű pasas, akit bár megbentett a forradalmárok karmaiból, végül maga döntött úgy, hogy disszidál. Tudja, Nándor a nevelő apám volt, vagyis annak kell neveznem, bár soha nem értette meg igazán, hogyan lett a apám, amikor éltek a közeli rokonaim? A nagybátyám például, az ön déd nagyapja. Talán ezért sem voltunk sosem igazán jóban, sosem volt felhőtlen a bizonyunk. Nem azért, mert ávos volt, hanem mert például Vili bácsi sokkal többet segített nekem kamaszként, mint Nándor. Aztán lelépett, sohasem fogom megtudni ennek valódi okát, de úgy hiszem, hogy a szégyen miatt. Tudja, lényegében én, a taknyos kölöbb zavartam el itthonról azzal, hogy megmentettem az életét, és úgy gondolom, ezt nem bírta elviselni. Így inkább nem is akart többet a szememben nézni, hát lelépett. De ha gondolja, erről majd beszélek az interjú alatt. Nagyon is szeretném, ha beszélne. És Várhegyi Béla beszélt. Rékának alig kellett közbeszólnia. Csak a kérdéseket tette fel, moderálta a beszélgetés menetét. A férfiból úgy tölt a szó, mint ha évtizedek óta először elevenítette volna fel ezeket az eseményeket, vagy mondhatná el a gondolatait. Tudja, kamaszok voltunk, iskolások, meg aztán dühösek is, akik nem értettek egyet azzal a rendszerrel, ami akkoriban kialakult. Mi a fenét lehetett szeretni a kommunizmusban? Rákosi és Stálin személyi kultusza, és mindaz, ami ezekkel járt. Olyan volt, mintha egyre jobban folytogattak volna bennünket, és elérkezett egy pont, amikor egyszerűen nem tűrhettünk tovább. Mi a szabadság miatt mentünk az utcára. Babics Mihály úgy írta, hogy vétkesek között, cinkos a és még ha akkor is, ott, ez nem is fogalmazódott meg bennünk, hasonló eszmények munkálkodtak a lelkünkben. Összegyűltünk tehát a haverokkal, és nem voltunk gyávák. Persze a forradalom nem annak indult, ami alakult. Csak hát ezt hozta a történelem. Egy valamit tudtunk, hogy a ruszkikat ki kell csapni az országból, ahogy a rossz diákokat az iskolából. Mi csak tüntetni akartunk, tudja, mert már nem láttunk más kiutat. Ezért osztogattuk a szórólapokat. ezért vonultunk ki tömegesen az utcára, de aztán... Olyan masszív tömeg alakult ki, hogy az akkori hatalom tényleges veszélyt látott bennünk, és rohadjanak meg, igazok is volt. Fel voltunk készülve mindenre, és tudtuk, ami végül ki is derült, hogy a vérünket adnánk az országért. Mi lázadók voltunk, és szentül hittük, hogy a kommunizmus és a világvége egy és ugyanaz. Hittünk abban, hogy Magyarország nem a ki, Hittünk abban, hogy a magyar zászóban nincs, nincs és nincs helye annak a ruhatrákosít rákosít címernek, ahogyan a Stálin szobornak sincsen helye a felvon, mm, vagyis ma már az 56-osok terén. Egyszerűen gyönyörű volt látnia kellett volna, ahogyan mindez megtörtént. Ahogy ledőltek a szimbólumok, ahogy a Stálin feje ott hevert a földön, ahogy a katonák közül végül egyre többen álltak a mi oldalunkra, és a sapkájukról letéptelték a vörös csillagot. Tudja, kamaszok voltunk, de nem hülyék. Úgy gondoltuk, hogy igenis véget lehet vetni az elnyomó rendszernek, hogy eljöhet a szabadság. De hát ugyanez a szellemiség uralta a következő generációk fiataljait is, akik utádunk jöttek, akik ugyanúgy utálták a kommunizmust, utálták a szocializmust, utálták a három tét. Minden korosztálynak meg kell vívnia a maga küzdelmeit, minden korosztálynak ki kell nevelnie azokat a fiatalokat, akik képesek a hangjukat hallatni. Még akkor is, ha ma már szinte elképzelhetetlen, hogy kialakuljon egy 1956-os forradalomhoz hasonló esemény. Még akkor is, ha egyébként nagyon is indokolt lenne. Hiszen mi történik jelenleg? Azt hittük annak idején, hogy a kommunizmusnál nincs borzalmasabb. A 80-as évek elején az akkori lázadó tinécserek azt hitték, hogy a korabeli rendszer felemész mindent, és mekkora felszabadulás volt, amikor az oroszok végre kivonultak az országból hogy végre némi nemű autonómiát érezhettünk, nem csak a fiatalok, hanem mi is, akik már igencsak benne voltunk a korban. És mi történik Nesze neked Magyarország. Tudja, miért csak az elején járunk. Kellene még egy forradalom. Tisztogatás szempontjából mindenképpen, hiszen az elszámoltatást bármelyik politikai elit is kerül hatalomra, valahogy sohasem sikerül megvalósítani. Mindezt csak azért mondom el, hogy érezni lehessen minket, mi vezérelt annak idején. Eredetileg persze, mi csak egy eszme, egy szellem felsőbbrendűségét éreztük sértetetlennek, és időnként ne higgye, hogy nem szégyellem magam, amiért mi is felültünk azokra a tankokra, azokra, amiket mentségünkre, Zsukov parancsára vezényeltek a terekre. Aztán meg azt is hittük, hogy a kommunizmus borzalmas, a szocializmus borzalmas, majd megérkezett a kapitalizmus. Szomorúan kell látnom, de azt hiszem, sem a kommunizmusban, sem a kádárrendszerben nem voltak ekkora válságok, mint most, és szomorú vagyok, mert azt is be kell ismernem, hogy a szentnek tartott forradalmunk a jelen ismeretében nem sokat ért. Most, miközben az archívumból Réka újrahallgatta az interjút egy pohár borral és jegyzetekkel az asztalán, Büszke volt rá, hogy elkészíthette. De ami igazán fontos volt számára ebből az egészből, hogy valami átkattant benne, és sehogy sem hagyta nyugodni a gondolat, hogy Révész Nándor az Egyesült Államokba disszidált, ott élhetnek leszármazottjai is, vagyis sehogy sem hagyta nyugodni a gondolat, hogy megtudja vajon mekkora lehet a családja, és milyen múlttal rendelkezhet a farkaslaki família amit pedig az elmúlt majd nyolc hónapban kikutatott, az teljesen ledöbbentette. Kezdetben azt hitte téved, hogy van még egy farkaslaki család, de apjával folyamatosan konzultálva rádöbbent, egyfelől képtelenség a kezdetekig visszamenni a történelemben, ahhoz egy időgépre vagy egy teljes krónikát elmesélő könyvre lenne szüksége, másfelől, hogy a családfája, Összefonódva azokkal a révészekkel, akikről Béla mesélt, lehengerlő és sokszínű. Ekkor fogalmazódott meg benne először az is, hogy össze kéne hívnia a két családot. Mennyi mindent megtudna, milyen érdekes történeteket hallana azoktól az emberektől, akikkel hiába sohasem találkozott, akikkel hiába nem is ismerik egymást, mégis közös múlttal rendelkeznek, így talán egy kicsit hasonlóan gondolkoznak. Nem is beszélve Révész Nándorról, a disszidált nevelőapáról, akinek talán lett odakint felesége és lettek gyerekei. Ki tudja, kik lettek ők. Lehet, hogy senkik. Lehet, hogy igazán befolyásos emberek. Maga sem értette miért, de tudni akarta. Az apjával folytatott beszélgetések és a kutató munka során olyan mesés anekdotákra is bukkant, amiktek nem sok hitelt adott. A családi legendák és a feljegyzések meséltek egy régi ládáról, amelyben csádi erekéket rejtegettek hosszú évszázadokon át, ám aztán, ahogy a Bibliában a frigyláda, egyszer csak eltűnt a beszámolókból. Levértárakban rábukkant farkaslaki és Révész nevű emberek kereszt leveleire, egy-egy feljegyzésre, levelezésre. Ezekből arra a következtetésre jutott, hogy családjában bőven voltak művészi ambíciókkal megáldottak, voltak hősöknek kikiáltottak, akik az adott korszakukban mindig az elnyomás ellen léptek fel, és akik bizony hátra-hágytra hagytak egy-egy apróságot, amelyek hosszú kallódás után ki tudja, hogyan kerültek a levéltárba, és amelyeket aztán valami oknál fogva senki sem akart leporolgatni. Ő most megtette ezt. Elkezdte kiásni a feledésből a családja történetét, ami szinte felért egy regény folyamban. Kutató munkája során, féle szinonímaként, ez számtalanszor át is futott az agyán. Mindig is szeretett volna írni, csak valahogy sohasem volt elég lete hozzá. Mintha most rátalált volna valamire, amihez igazi lélek is fűzte, és ahogyan egyre több és több mindent ásott elő a feledésből, úgy váltak plasztikussá azok a férfiak és nők, akikből ő maga született. Milyen furcsa volt erre gondolni! Olvasta sokszor alig kivehető mondatokat, betűzte a töredékes élményeket, meséket, talán hazugságokat is, és egyáltalán nem foglalkozott azzal, hogy vajon mennyi a valóság tartalma ezeknek az írásoknak. A végén már olyan volt, mintha egy rakás magot talált volna, amelyhez neki kell felszántania a kedvező termőtalajt, a nagy történetet, amely egybefogja a sok apró részletet és ez már formálódott is. Jó talaj volt és nagy, de szép munka, amikor nagyjából két hónappal ezelőtt végre rászánta magát, hogy Béla és az apja segítségét kérve elkezdje összeszedni azoknak a farkaslakiaknak meg révészeknek az elérhetőségeit, akikhez távoli rokonság fűzte. Minden esetre rendkívül boldog volt, hogy rögtön az első rokon, akivel összehozta a sors, révész Edina volt, egy kedves kétgyermekes nő, aki ögyvédi pályája mellett amolyan félhivatásosan foglalkozott családfakutatással is. Réka vele osztotta meg először azt a tervét, hogy Révész Nándor életútjának is utána kellene járni, és megtudni, voltak egy gyermekei a tengeren túl. Edina, aki kicsit olyan volt, mint egy napkorong az unokatestvérek és másod unokatestvérek kerengő bolygói közepette, úgy látta, hogy Nándor a disszidálással együtt, mint Magyarországgal és a magyar fermenőivel, és megszakította volna a kapcsolatot. De azért az ő szülei nagyjából tudták, hogyan alakult a férfi élete odaát. Apja ugyanis Nándor öcsének volt a fia. Ezek a levelek, ezek az információk olyanok voltak rég a számára, mintha aranybányába tévedt volna. Egyik alkalommal elment Edinához, aki addigra megszerezte a szüleitől az említett leveleket, nem mellékesen elmondta azokat az információkat, amiket ő maga derített ki a hetek során Nándorról. Ennyi bőven elég volt ahhoz, hogy Réka több szálon is elindulhasson. Valamelyik majd csak célba ér. Edina biztosította, hogy nagyon szívesen segít neki a kapcsolattartásban, ezt voltak éppen az apja, László is felajánlotta neki még a kezdetek kezdetén, ám a nő azt is hozzátette, hogy rengeteg dolga miatt ennél több energiát jelenleg nem tud az ügyre fordítani. Ne viccej, így is rengeteget segítettél. akkor réka. És ugye, ha sikerül meggyőznünk őket, hogy jöjjenek el, számíthatok rád egy esetleges találkozó alkalmával? Persze, de azért jó kérdés mennyit jelent számukra találkozni a magyarországi rokonaikkal, vagy egyáltalán milyen anyagi helyzetben vannak. Mert gondolom, nem akarod te magad finanszírozni az utazásukat. Rádiós műsorvezetőként? Nevetett Réka. Nem, persze, hogy nem. Minden esetre nagyon kíváncsi vagyok, hogy mire bukkanak. Rendben, tartsuk a kapcsolatot. Igazából nem számít, hogy fel tudod e kutatni Nándor gyermekeit, így is számíthatsz rám. Ha lesz időm, én is mélyebbre ásom magam, de nem kizárt, hogy te addigra már jóval előrébb fogsz járni. Amúgy még el sem mondtam, meghallgattam az interjúdat Bélával. Odan indult el benned ez az egész, ugye? Igen. Igazán remekül csináltad. Köszönöm, ez megérdemle egy puszit. Elköszöntek egymástól. Réka nem vitte magával a leveleket, csak mindegyiket lefényképezte a telefonjával, ám Edina ahhoz azért ragaszkodott, hogy tartsa magánál a feljegyzéseit, használja őket kedves szerint. A minden következett azt felért egy csodálatos utazással. Réka, amint elindult az Edinától kapott dokumentumok fonalán, hamar rábukkant egy Samuel Reeves nevű emberre, akivel felvéve a kapcsolatot, hamar kiderült, hogy az apját Révész Nándornak hívták, és Magyarországról származott. Samuelről kiderült, hogy bár már az Egyesült Államokban született, mégis sokat tud Magyarországról, a magyar gyökereiről. Ugyanakkor betegségére hivatkozva elutasította, hogy részt vegyen egy budapesti találkozón. Megadta viszont fia William elérhetőségét, aki ráadásul író, hát ha benne felbuzog a vágy, hogy megismerje az óhazát, illetve a rég elfredett rokonságot. Réka majd kiúrott a bőréből, amikor az ifja briefs jelentős késeddelemmel ugyan, de visszajelzett, tudatva, hogy elfogadja a meghívást, eljön Magyarországra. És most, a találkozott megelőző estén, Réka megitta az utolsó kortnyi borát, miközben fejében ezernyi kérdés zsongott. Leállította az archívomból elindított Várhegyi Béla interjút, és azon tűnődött, vajon mennyire lesz álmos holnap, mert aludni alig tud majd. De hát legyen ez a legkisebb problémája. részletkérdés. Második fejezet. Együtt és külön. Mindig izgalmas új országokba ellátogatni, más kultúrákkal megismerkedni. William utazásának másnapján, az első benyomások alapján már is tudta, Magyarország kirángatja majd a túlságosan is megszokott kerékvágásból és abból az önsanyargatásból, amelybe talán saját hibájából sodródott. Ez az ország már az első pillanatban is homlok egyenes másmilyen volt, mint ami amihez hozzászokott. Eddigi élete során csak kétszer hagyta el az Egyesült Államokat. Először, amikor házasságuk előtt kiutazta két hétre Káren akkori baráti társaságával Mexikóba, másodszor pedig az első házassági évfordulójukon nyamaikába. Magyarország hiába látszott teljesen másmilyennek, William úgy érezte, kicsit, mintha mégis hasonlítana azokhoz az országokhoz. Már jóval az indulása előtt utána nézett Budapestnek, és tudta, minden szépségével és szégyen együtt semmiképp sem szabad majd New Yorkhoz hasonlítania. Ezzel már akkor szembesült, amikor délután három órára a repülőtérhez közeli, négycsilagos szájlatájához rendelt egy taxit, és tört magyarsággal megkérte a sofőrt, hogy vigye el a belvárosba, a Gerbeutházhoz. A gyömrői úton mentek befelé, és Williamnek olyan érzése támadt, mintha egy időben megreket vagy időből kirekesztett világ mélyére nyerne bepillantást. A régi házak, az omlatozó homlokzatok mind-mind azt a közhangulatot idézték, amit nagyapja beszámolóiból festetnek a képzeletében. Szinte mindenhol grafitik, New Yorki személynek aprócska kockai épületek, amelyeket mintha 40-50 évvel ezelőtt felejtettek volna itt a zenészetnek. Ekkor a taxis, talán az utas lehangoltságát látva, egyszer csak szóba elegyedett vele. Honnan érkezett? Mivel William magyarul jelölte meg az utit célt, a férfi is magyarul kérdezte. – New Yorkból. – Az jó messze van innen? – Jó messze, igen. – És mi szél hozta felénk? Tessék, kérdezett vissza William, mert nem volt, mit akar tőle a taxis. Értette a szavakat, csak éppen értelmezni nem tudta. Úgy értette, mi járatban jött. Gondolkodnia kellett néhány másodpercet, hogy összerakja fejében a mondatot. Csak látogatok, két-három nap, maximum. Nyugodjon meg, nem lesz mindig ilyen silány a látkép, jelentette ki a taxis, de melyel érezte, a látkép szóval félrevezeti az utasát, panorámára helyesbített, még akkor is, ha ez nem volt túl jó szinonima. Tényleg, a belváros gyönyörű, a Dunapart, a parlament, a vár, mind csodálatos, nyugodjon meg. William eddig sem volt ideges, inkább csalódott, de bizalmat szavazott a taxisnak. Jobbnak gondolta hát, ha nem szólal meg, és időt hagy rá, hogy több nyomás érhesse. Elvégre ezek a gyökerei. nagyapjat talán tökéletesen ismerte ezeket az utcákat, és, de szenték, talán ezeket az épületeket is. Aztán, ahogy bejebb értek, és már az ülői úton haladtak, tényleg észrevette a változásokat. Hírből ismerte ezeket a tíz emeletes panelházakat, a szocializmus blokkjai, mintha valami hasonlót mondott volna egyszer a nagyapja, de elképzeléseiben mindig másképp rajzolta meg őket. Modernebbnek, talán igen. Minden esetre ekkor már egyre inkább túlistának érezte magát. Olyanná vált, mint azok az ablakra tapasztható plüssfigurák. Az óra szinte érintette az üveget, a sofőr pedig nem szólt semmit, nem akarta megtörni William különös ámulatát, amely ugyanúgy lehetett szörnyűködés, mint valami kuriózumon való elmerengés. William maga sem tudta, melyik érzés erősebb benne. New Yorknak is vannak gazdagabb és szegényebb negyedei, de minden annyira más, minden annyival monumentálisabb, félelmetesebb és egyben hivogatóbb is, hogy néhány percre teljesen megfeledkezett úti céljáról. Csak haladtak, haladtak. Hamarosan elérték a népligetet, majd az orszikertet, és William végre megértette, miért hallotta a taxis hangjában azt a merengő dalamos büszkeséget, amikor arról beszélt, hogy a belvárosban nem fog csalódni. Errefelé tényleg kezdett megszépülni Budapest. Végre látta azokat a csodálatos építészeti alkotásokat, amelyekben például gyógyszertárak és pizzériák üzemeltek a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel szemközt. Ez az a Budapest volt, amelyre végre szívesen rácsodálkozott, és ami egyre erősebben hívogatta, akár egy gyönyörű nő. Ez a Budapest mosolygott melegséget árasztott, mint egy vonzónő, aki ölelésre kínálja magát. Csirogni kezdett a szeme, egyik oldalról a másikra csúszott a hátsó ülésen, és próbálta kitalálni, milyen építészeti stílust lát egy-egy háztömben. Valahonnan tudata legmélyéről minduntalan felsejlett az üllői út kifejezés, és hosszas töprenges után rájött, hogy négy-öt éves rászként ezt is a nagyapjától, az öreg révész Nándortól hallotta olyan sokszor. Hirtelen az is eszébe jutott mivel kapcsolatban. Mondja, ezen az úton zajlott 1956-ban a forradalom? De még mennyire hogy zajlott? Nocsak, ezek szerint járatos az itteni történelemben? Kicsit. A sofőr bicentett, és miközben a korvin negyed felé haladtak, igyekezett érthetően tő mondatokban elmondani egy-egy részletet a forradalomból. William elég keveset értett, igyekezett kiegészíteni a fekete lyukakat a képzelő erejével, meg Dándor beszámolóinak töredékeivel, amelyek, most, hogy ténylegesen itt volt Budapesten, ebből a levegőből szívott, ezeket az épületeket nézte, egyre jobban visszatértek hozzá. Mintha egy egészen kicsit újra gyerekké vált volna, és újra kerek szemekkel hallgatta volna az nagyapja meséit egy olyan országról, amelynek létezését akkoriban el sem akarta hinni. Tündérmese, mesebeszéd. Erre most itt van. Budapest megnyílik előtte, feltárulkozik. Megmutatja igazi arcát, a taxis szövegelése mellett pedig, mintha egy Moziváson előtt ült volna egy dokumentumfilmet nézve. Immár meg sem próbált kontrasztot alkotni New York és Budapest, vagy éppen Mexikóváros és Budapest között. De kellett látnia, hogy minden ország, minden város egy-egy önálló individuum, csakis rá jellemző személyiségéjekkel. Furcsa volt így gondolnia erre a hatalmas egészre, de sehogy sem tudta különválasztani az épületeket és az utcákat a benne élő emberektől. Ezek az emberek töltötték meg élettel a falakat, ezek az emberek adták meg Budapest egyéniségét és Williamnek csak ugyan olyan érzése támadt, mintha egy hatalmas állatot boncolna fel. Nem csak furcsa, bizar is volt a gondolat, mégsem érezte helytelennek. Mindenki, aki egy másik országba látogat, képletes boncolást végez. Behatol a vérkeringésbe, felnyitja a szerveket, és megnézi azokat a csakis rá jellemző sajátságokat, amik meghatározzák. Így válik Budapest Budapessé, vagy éppen New York New york -á. Aki madártávlatból egy drónfelvételről próbálná megismerni a helyeket, az elevek kudarcra ítéli önmagát a felületesség miatt. Igenis be kell hatolni a sűrűjébe, meg kell mártozni a vérében, enni kell a húsából az objektív ítélethez, és Williamnek hirtelen hatalmas kedvet támadt ehhez a megismeréshez. Bemenni az összes ételembe, az összes kávézóba, enni és inni a helyi specialitásokból, beszélgetni a helybéli emberekkel, ellátogatni a nevezetes helyekre. Közben eltávolodtak a korvin negyedtől, a taxis tovább mesélt neki a város múltjáról, és hamarosan megérkeztek a nyűsgő Calvin térre. A tér a városnak megint egy elég különös arcát mutatta. Egyszerre helyezkedtek el a molyan külalakban az ódon épületek a modern beton-acél üvegházakkal, itt, mintha egy picit meghasonult volna önmagával a Budapest, mintha a vonatják nem tudták volna eldönteni, pontosan mely irányba fejleszték a várost, így random összedobálták a modernt a klasszikussal. Mint amikor mozart zenéjét szintetizátoron játszva hallgatja az ember. Kiérződik, hogy valami nem stimmel, valami nincs a helyén, valami hiányzik, valami elveszett pedig a szintetizátort zongora hangra állította a zenész, és mégis művibben szól. Egy kicsit ilyennek érezte ezt a teret. Ettől függetlenül nem csorodott a belvárosban. Ha jobban belegondolt, melyik nagyvárosnak ne lennének óváros részei, melyik nagyvárosban ne épültek volna biznisznegyedek. Csak ameddig van, ahol ezek szervesen elkülönülnek egymástól, addig úgy tűnik, Budapesten odaépítették az irodaházakat, ahol éppen helyet találtak. Bizonyára azért, mert mindentől függetlenül Budapest túl kicsi ahhoz, hogy ennyi minden megférjen benne egymástól elkülönítve. Össze kell sűríteni, össze kell kicsit dobálni, kicsit meg kell bontani az összképet. Ezért lehet, hogy a klasszicista építészetet a következő épület már teljesen másképp folytatja, aztán néhány tömbel odév visszatérjen a neobarok, a neoreneszáns, és még ki tudja, mi minden egyéb stílus. Nagyon lassan, gyakorlatilag lépésben haladtak el egy kerítéssel körülvett park előtt, amelynek közepén impozáns fehér épület magasodott, a homlokzat felül gigantikus oszlopok tartottak egy szobordíszekkel feltöltött timpanont. A Nemzeti Múzeum, mondta kérdés nélkül a taxis. Ide is érdemes lenne eljönnie. William pedig úgy érezte, valóban beszeretne menni ebbe az épületbe. Ez lenne aztán az igazi kincs feltárás, a valódi boncolás. Itt igazi zongorán játszhatna. Mozart is büszke lenne rá. Itt nem lennének fals hangok. Nemzeti múzeum. Még a neve is fenomenális. Fenkölt. Alig tizenöt perc múlva a taxis már a parkolót kereste. William nem volt túlbeszédes kedvében. Megmagyarázhatatlan okból a nagyapja hagyatéka, a griffmadaras kulcs járt az eszében. Felöltött benne, hogy az öreg révésznándor annyira ragaszkodott hozzá egykoron, hogy talán az életét is odaadta volna érte. Ő pedig sehogy sem értette, hogy miért. Hiába kutatott magában érzéseket, érzelmeket, amelyek Magyarországhoz, az itteni emberekhez, az őseihez, a távoli rokonaikhoz kötik, Valahogy nem sikerült rálelni a kötelékre, a kapocsra. Ez volt az a pillanat, amikor Williamben valami átfordult. Hirtelen nem is vágyott annyira a találkozásra a rokonaival. Nem vágyott arra, hogy a farkas laki meg a Révisz család tagjainak szemében érzen. Hiszen ő maga már egyik sem volt. Ő William Reeves, Samuel Reeves fia, aki Reeves Nándor fia volt. Ismét összeszorult a szíve, amikor erre gondolt, a múlt időre, a temetésre, a koporsóra, anyakönnyeire és Karen arcára, így inkább kisöpörte a fejéből ezeket a gondolatokat, és csak az előtte álló feladatra koncentrált. Az Aranykéz utcában járt, itt tette ki a taxis, egy parkolóház előtt nézett körbe. Különös gondolatai támadtak, mintha ennek az utcának neve lenne, mintha erre az utcára sokkal többen emlékeznének, mint bármelyikre a környéke. Lehetséges, olvasott már erről az utcáról. Újabb emlék Budapestről, amelyet nem tudotta megfelelő helyre éleszteni. Ahogy a nagyapjától rámaradt griffmadaras kulcsot sem. De mielőtt elővette a telefonját, mielőtt leellenőrizte volna pontosan hol van, lépett az első szembejövőhöz, és megkérdezte tőle, merre találja a Gerbe házat. Arra van a zserbó. Utatott a férfi előre, majd jobbra, és aztán egyenesen. Zserbó? Kérdezett vissza William. Mi a zserbó? Az a becseneve annak a helynek. Szóval jobb és egyenes? Igen, végig a Vörösmarty téren. Ott már látni fogja. Köszönöm. Szóval végig a Vörösmarty téren. El sem tévesztette volna. Úgy tűnik Budapest az emlékművek és szobrok fővárosa, és miközben nézelődött, olyan sok nyelvet hallott, hogy biztos volt benne errefelé több a turista, mint a magyar. Lényegtelen volt. Átvágott a tömegen, megnézve a vörös Vörösmarti Mihályt ábrázoló szoborcsoportot, oddébb az oroszlános kutat, majd hátat fordított nekik, és megállt a Gerbeuth ház előtt, amit állítólag zserbónak becéznek. Réka a találkozó előtt két órával a kávéházban volt, és öt percenként kérdezett valamit a pincérektől. Biztosan lesz elég zserbó az egész társaságnak? Ha valaki esetleg mégsem azt kérne, milyen más sütemények vannak? Aztán a borlapot kérte el, gondolkozott, mit rendeljen majd, ha megjönnek a többiek, aztán mégis inkább egy üvegpesgőt választott. Túl sok energiát fektetett ebbe az eseménybe ahhoz, hogy ne izguljon. Főleg miután megtudta, hogy William is tiszteletét teszi. Keresztbe kasult csapongtak a fejében a gondolatok. Az elmúlt hónapokban összegyűjtött rengeteg adat, családi legenda, most valami őrült káoszként kavargott benne. De egy valami egyre világosabban körvonalazódott benne, mint egy idea, amiben hinni kell, hogy meg akarja írni a történetüket, csak abban nem volt biztos, hogy dokumentumregényt akar belőle összerakni, vagy inkább kalandos, fordulatos fikciót. Az előbbit Eddie nagy család fakutató ismerősei értékelnék nagyra, az utóbbival viszont ugyanazokat a hétköznapi embereket érni el, akik a rádióban is hallgatják a műsorát. Nem tudta eldönteni, melyik lenne a jobb megoldás, és valami azt csúkta neki, hogy William aki a nagy amerikai piacon már két sikeres regényt is jegyzett, segít majd neki tisztázni ezt a kérdést. Úgy érezte, hogy ezzel az összejövett a két család egyesítésével valami misztikus szelencét nyit ki, évtizedek óta a lelkek mélyén felszínre vágyó érzelmeket szakít át. Igazából ezt már akkor megtapasztalta, amikor egyesítette az erejét Edinával, és valami azt súgta neki, mindez William megérkezésében fog kicsúcsosodni közeledett a hat óra. Amikor újra ellenőrizni akart mindent, a szemes sarkából egyszer csak megpillantotta Edinát három férfi egy nő és két gyerek társaságában. Íme ők is a rokonai, akiket életében most először lát személyesen. Szervusz, hadd mutassam be a gyerekeimet és a férjemet. Hát igen, mennyire különös, hogy csak most találkozunk így együtt és hadd mutassam be neked az unokatestvéreimet is. Gyertek csak, annyira örülök nektek, foglaljatok helyet. A bemutatkozás után Edina rögtön William iránt érdeklődött. Azt írta, itt lesz. Bolintott Réka, és közben édegesen hordozta körbe a tekintetét a termen. Az a látás kulcsos családi legenda azóta is foglalkoztat, hogy ráleltél az iratok között. Fogta meg a rádiós vállát az ügyvédnő. – Tudod az lenne az igazi szenzáció, ha kiderülne, hogy igaz a történet? – Te hiszel ebben az egészben? Ez nekem nem is tudom. – Túlságosan meseszerül. – Miért ne lenne igaz? – erősködött Edina. – Minden én biztosan megkérdezem ettől az amerikaitól, tud-e valamit róla, ha megérkezik végre. – De nézd csak! – mutatott a bejárati ajtó felé. – újabb vendégek! – Ő ott csak is a Németországban született unokatestvéred lehet – aki csak néhány éve települt haza, tudod, a farkas laki Bertalan meg a családja. Réka az újonnan érkezők elé sietett, és közben körbenézett, William is feltűnik az ajtóban. Persze nem volt ott, így Réka továbbra is feszülten várta a férfit. Tudta, hogy néz ki, megleste az interneten, ahogy bizonyára a férfi is őt, de egyelőre kénytelen volt beérni a többi rokonnal. Bár csak titkon számított rá, de nem sokkal hat előtt Várhegyi Béla is megérkezett. Néhány nappal ezelőtt közölte vele, hogy igyekezni fog, de 84 évesen semmit sem ígérhet az ember biztosan. Réka nagyon hálás volt, amiért erőfeszítést tett, és amikor köszöntek egymásnak, egyszer csak Edina is ott termet közöttük. – Na hát, Béla bácsi, de rég láttam. Hogy tetszik lenni? – Remekül, vagyis mondjuk úgy, hogy nem akarok panaszkodni. Jaj, hallottam ám az rádióban az interjúját, és erre tessék, akkor még fel sem merült bennem, hogy most itt találkozunk majd, Réka pedig a rokonom. Egy kicsit összekusszálottak ezek a szálak az évszázadok során. Ismerte el az öreg. Amikor Edina visszament a családjához, Béla odafordult Rékához, és mintha elnézést kért volna, kifejezte sajnálatát, amiért egyedül érkezett. Halászkatára gondol? Igen, életem első nagy szerelme volt, és el sem tudja képzelni, mennyire fájt annak idején, hogy végül a kapcsolatunkból mégsem lett házasság. Vannak ilyesmik, hogy az ember téved egy kicsit. De sohasem szakítottuk meg egymással a kapcsolatot. Úgy hiszem, 56 egy életre összekötött minket azután férhez, ment máshoz én feleségül vettem egy másik lányt, de máig tudjuk egymásról, hogy éppen hol tart a másik élete. El akartam hívni őt is, nem is tudom miért, de nem akart eljönni. Megértem, nem hibáztatom. Ha jobban belegondolok, nem is lenne itt keresni valója. Csak nekem lett volna jó, ha itt van. Semmi baj, Béla bácsi? Én annak is örülök nagyon, hogy itt van. Na és az amerikai rokon? Jön, jön! Legalábbis azt írta. Réka igyekezett jó házigazda lenni. Annyira szeretett volna jó benyomást kell tenni. annyira szerette volna, ha minden flottul megy, hogy a végén maga is érezte, túlságosan befeszült. Jól is jött a pesgő, amit a pincérek körbe kínáltak. Szerencsére a vendégei jól érezték magukat a maga sosem látott unoka testvére, ez a bizonyos bertalan élénk beszélgetésbe elegyedett a három révész rokonnal. Mint kiderült, ő építési vállalkozó, valamelyik férfi pedig éppen akkor akkortárt gondolkozott azon, hogy felújítassa az otthonát. Rékának átfutott az agyán, hogy a családi találkozó lassan, mintha üzleti megbeszélésé alakulna, főleg mert bertalan elég hangosan beszélt, és láthatóan imádotta munkájáról magyarázni. A felesége egy szürke kis nő, Edinával társadott a gyerekeiről. Maguk a gyerekek unták a találkozót, többnyire a mobiljuk nyomkodásával szórakoztatták magukat. Béla bácsi elég szótlan volt, igyekezett kivonni magát a beszélgetésből. Edina azonban tobozódott, láthatóan nagyon szimpatikus volt neki Bertalan felesége. Réka szíve pedig a torkában dobogott, az ujjai tördelte, mert fél hét környékén William még mindig nem akart megjelenni. Fél fülel elcsipette egy beszélgetést. Szóval az amerikai rokon meggondolta magát, jegyezte meg Edwin a férje. Bertalan, talán a negyedik vagy az ötödik pesgűjét szülcsölve egyetértett vele. Rékának egyszerűen muszáj volt közbeszólnia. Késhetett a gépe, eltévetetett a városban, bármi közbe jöhetett. A francba is, Annyira tudtam, hogy gondoskodnom kellett volna egy kísérőről szegénynek. Szívében azonban érezte, hogy nem ez a helyzet. Mintha Bertalan megjegyzése predestinálta volna William távol maradását. Ahogy múlt az idő, az amerikai vendég pedig csak nem akart megérkezni, Réka egyre jobban elkeseredett. Be kellett vallania magának, hogy valójában sem Edina testvérei, sem a saját kuzinja nem érdekelte annyira, mint ez a tengeren túli rokon. Végül kezdte meggyőzni magát, hogy talán jobb is, ha William nem jön el. Elmosolyodott, mintha ezzel önként igyekezett volna levenni a sát válláról valami iszonyatos terhet. Elmormolt egy imát, de hirtelen már azt sem tudta eldönteni, inkább William érkezése vagy távolmaradása érdekében fohászkodik. Nagyon vágyott arra, hogy találkozzék a férfival, és nem csupán azért, hogy a regényírásról beszélgessen vele. Egyszerűen vágyott arra, hogy az idegen szemébe nézzjen, hogy rámosolyogjon, hogy teljesedjen ki a misztérium. Közben viszont egyszer csak azon kapta magát, hogy a toaletben bámulja a saját szomorkás tükörképét, és Williamet maga elég képzelve azt mormolja, jobb is lesz, ha nem lépsz be az ajtón. Maradjunk ismeretlenek egymásnak, maradjon meg a ne leromboljuk le az ideákat, sete te, se én. Álmondjuk azt, hogy szép volt, jó volt, mert hát ezúttal is bebizonyosodik, hogy a valóság az álmok körbetükre. Azon a helyen, ahol William Reeves állt, éppen nem ültek a kinti asztaloknál. Nyugodtan bámészkodhatott az ablakon, a széthúzott függönyökön keresztül, mintha egy színi előadást nézne. Már csak tapsolnia kellene hozzá, és a szíve mélyén érezte, hogy az az asztaltársaság pár férfi nő és gyerek, akikről nem tudta levenni a tekintetét, akik öltönyben és kosztümben ülve beszélgettek, a rokonai. Hirtelen végigfutott hátán a hideg, fejében, mintha egy ismeretlen hang suttogott volna. Ne is lépi be, ne is lépi be. Végignézett magán. Ingben és farmer nadrágban volt, vastag keretes szemüvege miatt talán le sem tagadhatná, hogy tanár vagy szkifíró. Úgy nézne ki, mint ágyszek a szimov? te aztán tényleg úgy nézel ki, mint a szimov, mondta egyszer egyik kollégája. Egy egészen picit igen, és erre mindig is büszke volt. Mint a harmincas évei közepén járó Asimov, és talán egyszer, egyszer őt is hasonló lelkesedéssel fogják emlegetni bizonyos irodalmi körökben. Bár ahhoz még nagyon sokat kellett tennie az asztalra. Ing, farmer nadrág, akkora övcsat, mint a tenyere. Mit gondolt? Miért hitte azt, hogy a rokonai hozzá hasonlóan fognak kinézni? Miért nem akart öltönyt húzni magára? Miért nem akart kipasztázott bőrcipőben megjelenni. Talán, mert már a legelején tudta, hogy nem fog bemenni oda. Hogy nem akar találkozni azokkal az emberekkel odabent, mert idegenek, mert úgy sem tudná követni a pergő magyar beszélgetésüket, mert zavarba jönne a kérdésektől, amelyeket szegeznének. Most mesélje el nekik, hogyan halt meg az apja, hogy azért jött egyedül Magyarországra, mert nemrég vált el, hogy már évek óta a harmadik kéziratával szenved és nem találja a helyét a világban. Ezt magyarázza el idegen nyelven olyan embereknek, akikkel most találkozik először. A felemás érzés, amely a taxiban kerítette hatalmába, így már az egész lényét átjárta. Nehézé vált a légzése. Fájdalmat érzett a melkasában és egy pillanatra, mintha az idő is megállt volna körülötte, a téren lézengő emberek egyetlen pozícióban rekedtek, egyetlen lélegzetvételnyi időben, a körforgásból kiszakított téridőben. Ám aztán elindult az élet, Budapest újra nyüzsgött, ő pedig hátra lépett, elfordult az ablaktól. Rögtön aláhagyott az a szorítás a melkasában, és a lélegzete is lassan helyreállt. Megkönnyebbülésében el is nevette magát, belekönnyezett, és elhatározta, hogy néhány másodpercig még átsorog az ablak előtt, de aztán elhúzza a csíkot. Ahogyan New Yorkból is elhúzta a csíkot. Lebringázott lelkének lejtőjén, ahogyan Bill Dan Brown, Stephen King az című könyvének a végén. Oké, most akkor mit évő legyen? Merre menjen? Kipirosodott arccal még mindig mosogva gyalogolt kifelé el a vörös Vörösmart tértől a Duna irányába, azzal a tervel, hogy sétál egyet azon a rakparton, amit még a Google maps látott, s ott majd kitalálja, hogyan tovább. Ebben a szent minutumban nem mérlegelt, nem fogalmazott meg magának szélokat, és ez a testen kívüliséghez fogható szabadság most felért egy megváltással. Harmadik fejezet. Szintézis. Már ezért megérte eljönni Magyarországra. William Reeves néhány percig tényleg úgy érezte, hogy megszabadult minden békjójától. Könnyebben lépkedett, még arról is megfeleltkezett, hogy az oldalát húzza a váltáskája. Szinte szemtelenül indián szögdeléssel ment. Elég vicces látványt kelthetett, és egy egészen kicsit talán önmagán is nevetett az imént. De kit érdekel? Annyit az ember, hogy alig ha vele fog foglalkozni bárki is. A lényeg, hogy itt van Budapesten, és mintha egy saktáblán lenne, a következő lépéssel kellett foglalkoznia. Eltervezte a napjait, de azzal, hogy az utolsó pillanatban meggondolta magát, és nem lépett be a zserbóba, tette minden további elképzelését, a magában felállított napi rendjét, most pedig itt gyalogolt egymaga egy idegen országban. Senkit sem ismer. Na és, majd csak feltalálja magát. Eddig mindig annyira ügyesen megoldotta a problémáit. Miért pont most veszne el? Maximum visszamegy a szállodába, holnap pedig repülőre ül, és levonva ennek az őrültségnek a tanulságát visszautazik New Yorkba, megpuszítja anyját, és talán felkeresi karen is, hogy megcsókolja. Aztán a nő pofon csapja, vagy éppen a nyakába omlik majd. Ki tudja. Úgy tűnik, vannak dolgok, amiket sohasem fog elfelejteni az ember. Például sohasem fogja elfelejteni azt a pillanatot, amikor élete első könyvének utolsó szabához odabigyesztette a pontot. William úgy gondolta, a budapesti látogatása is egy ilyen pillanatba fog sűrűsödni. Minden el együtt. A taxis beszámolójával, a Nemzeti Múzeum csodálatos épületével, a zserbóval és most azzal, hogy a rakpart felé igyekszik. Mint egy pillanatba fog összpontosulni, és amikor élette végére odabigyezti a pontot a halál, ez is szétfoszlik majd, hogy valami egészen más matéria váljék belőle. Átverekedte magát a rakpart forgalmas útján, és valamiért az jutott eszébe hirtelen, hogy össze kellene ismerkednie egy nővel, akivel együtt élvezheti a látványt, és aki elkarabuzolja Budapest legcsodálatosabb helyeire. De hiszen az előbb még az a morfondírozott, hogy másnap hazamegy. Á, egy napban rengeteg mindent bele lehet sűríteni. Minden sokkal kisebb, mint elsőnek látszik. William már vagy százszor értette meg, miért nevezte a taxis csodálatosnak a belvárost. Innen pazar kilátás nyílt a Duna átellenes oldalára. Voltak épületek és műemlékek, amiket még ő maga is ismert képekről, vagy arról a néhány fényképről, amit indulása előtt Budapestről nézett. A Gellért hegy valóban lenyűgöző volt. Egész kőteste zöldbe öltözött, és bár úgy érezte, tudnia kellene annak a szobornak a nevét, amelyik a legtetején emelte a magasba a pálmaágat, most bárhogy próbálta, sehogy sem jutott eszébe. A másik igazán jellegzetes épületnek azonban tudta, vagyis inkább sejtette a nevét. Ha a parlament, a Duna ezen oldalában akkor amott az a gigászi épület csak is a budavári palota lehet. Egy kis ideig eltöprengett, megkérdezene valakit, hogy hívják a gellért egy szobrát, de inkább elindult a duna mentén, és lehúnyva -le a szemét a hangokat hallgatta. Hatalmas élőlény, egy bálna, akit pátra vetett a dagály. Milyen mélyent szívott a levegőből. Persze az autók bűzze mindenhol ugyanolyan, de mégis teljesen másmilyen volt a levegő, mint New Yorkban. Másmilyenek voltak a hangok, a zajok. Nyüzsgött a város, de mégsem annyira. Mintha adna egy-egy percnyi szünetet az embernek, hogy fellélegezzen, hogy gondolkodjon, hogy eltöprengjen Budapest igenis élhető város. Egy olyan hely, ahol jó lenni, és amelyik ezernyi csodájával kápráztathatja el azt, aki hajlandó megismerni. Exhumálni, feltárni. Ha igazi régész akar lenni, akkor mindenképpen maradnia kell, csak kérdés, megéri az egész ennyit. Önszántából hiúsult meg az, amiért idejött, de lehetséges, hogy sokkal szebb dolgok várnak rá most, hogy inkább idekint maradt. Az élet kívülről fakad befelé. A Duna gyorsan hömpölygött. Veszélyes folyó. Megkerüli a hidak pillérjét, balra az Erzsébet hidat, jobbra a szétsényi lánc tartó elemeit, amelyek hosszú-hosszú évtizedek óta állják ezt a veszett sodrást. william ben felrém lett egy fénykép, amely a Dunába omlott lánc mutatta, és ezzel együtt eszébe jutottak Nándor anekdotái is a háborúról. Ennek az országnak mennyi-mennyi szenvedésen kellett keresztül mennie, Hányszor kellett magát újraépítenie, míg végül ilyenné lett, míg végül újra igazi fényében tündökölhet? Habár tényleg ez lehet az igazi fénye. Milyen lehetett az élet a 20-as vagy a 30-as években? Erre sohasem fog választ találni. Elszaladt az idő. Elröppentek az évek, a múltat pedig sohasem lehet visszahozni, pláne összehasonlítani a jelennel hiszen a réginek és az újnak is megvannak a csakis rájellemző sajátságai, a réginek meg az újnak is megvannak a rákfenéi meg a gyönyörűségei. Ez most egy ilyenkor, ez most egy ilyen élet. Mindenhol jó, de legjobb otthon futott át az agyán. Talán a magyarok többsége nem is tudja, milyen gyönyör, gyönyörű városban él, milyen gyönyörű a fővárosuk. Csak köpnek egyet, Budapest. Hát persze, nem egy New York az tuti, de igazából New York sem tuti. Semmi sem igazán tuti, csak az, amit azzá teszünk. És William nézve a hegyet, nézve a palotát, nézve a hidakat, arra gondolt, hogy semmi sem jobb vagy rosszabb a másiknál. Csak más. Nem kifejezetten jobb a túlpart, amennyiben az ember képes megbecsülni, amilye van, és ezzel együtt William azt is eldöntötte, hogy bár akadtak olyan elképzelései, hogy heteket vagy hónapokat tölt még itt, nem fog. Mert mindenkinek megvan az otthona, mindenkinek megvan a hazája, és neki, hiába származnak innen a felmenői, nem ez a hazája. Ő nem ide tartozik. De ez nem jelenti azt, hogy ne szívhatná meg a tüdejét még egy kicsit Budapesttel. Leült az egyik padra, hallgatta az embereket, nézte, ahogyan felszállnak egy hajóra. Menjen ő is. Mi lehet -e annak a hajónak a neve? Zservo? Persze nem az volt, de funkcióját tekintve ugyanaz. Nem száll fel rá. Nincs ott keresni valója. A sétahajókázással nem fog Budapest lelkébe hatolni. És mintha ezt meghallgatta volna Isten. Mert egyik pillanatról a másikra egy angyalt küldött hozzá. Egy angyalt, aki most hangosan káromkodva... Nagy elánnal huppant le mellé úgy, mintha évek óta ismernék egymást. Az a mocskos pont-pont-pont elmehet a jó pont-pont-pontba, hogy pont-pont-pont meg a nénikéjét, hogy lehet valaki ennyire rohadék. William úgy nézett a körülbelül vele egykorú nőre, mintha nem hinné a szemének, mintha nem mi hinni el, hogy egyszerűen leült mellé, hogy akár meg is foghatná a kezét. Szinte kedve támadta lány karjába csípni, de aztán gyorsan fegyelmezte magát, mégsem érhet hozzá egy Nem is igazán értette, miért érzett azonnyomban szimpátiát iránta. Hiszen annyival mással volt, mint ő. A lány atlétatrikót és fekete koptatott farmer nadrágot viselt, acélbetétes bakancsot hordott, haját lilás rózsaszínes árnyalatok melírozták, Bal karját teljes tetoválás díszítette, sminkje pedig vagány volt, de nem kihívó. Szemhéjtussal kihúzott cicavonal, májvaszínű aljakrúzs, de hogy tette fel alapozót meg pirosított, William nem tudta megmondani. Minden esetre arcát kicsípte a pír, ám ezt William a mérgelődés számlájára is írhatta. Ahogyan a szeme sarkából nézte, arca gyönyörű, szinte túl szimmetrikus volt, mintha Isten a tökéletesség prototípusával kísérletezett volna, és boszkus, ingerült arca ellenére inkább lehetett bájosnak, semmint ördöginek nevezni. A lány keresztbe tette a karját a mellén, hátradőlt, maga aláhúzta a lábát, s pár pillanatig csak nézett maga elé, mintha valami megdelejezte volna. William igyekezett megtalálni ugyanazt a pontot, mint ő, de semmi érdekfeszítőt nem talált az aszfalton. A lány megvonta a vállát, mit a pontosan tudta volna, hogy a férfi mustrája, aztán táskájából elővette egy dobott cigarettát, és gyufával rágyújtott. William mosolyogni kezdett. Itt van ez a harminc egy néhány éves nő, aki gyufával gyújtja meg a cigijét. Már is rokon érzet iránta. És miközben letidőzte az első slukkot, most a lány is oldalra fordította a fejét, szembenézett Williammel, és úgy fújta ki a füstőt, hogy az körbelengje a férfi arcát. William nem köhögött, ami arra engedett következtetni, hogy ő is dohányzik. A lány újból elővette a cigarettás dobozt, felcsapta a tetejét és a férfi felé nyújtotta. Rágyújt? kérdezte. William kereste a szavakat. Hat éve szoktam le, de most igen. Á, szóval külföldi. Igen, mit a férfi, s mielőtt a lány eltette volna a pálmálos doboszt, kivett belőle egy szárt szigarettát. Vékony szálú, nincs szerencsém. De akkor adja vissza! Hálátlan segfej. William szeme elkerekedett, és egy pillanat múlva kiszakadt belőle a nevetés. Úgy, ahogyan a zserbó előtt nemrég. A lány a felháborodás után gyorsan megengyült. Elővette a jufát is, és tűzzel kínálta újdonsült ismerősét. William beleszívott a cigibe, letüdőzte. Most már köhögött, ami ismét mosolyt csalt a lány arcára, de a férfi kitartóan újra próbálkozott és a harmadik vagy a negyedik slukk után tüdeje emlékezni kezdett a nikotinra, ami évekig átjárta. Nem szándékozott visszaszokni, bár azok után, hogy megszekte abstinenciáját, ezt nem merte kategorikusan kijelenteni. Lényegtelen, hiszen alig emlékezett, mikor érezte magát ennyire ellazultnak, és most olyan jól esett lepörzkölni a hamut, beleszívni a cigarettába, hátradőlni a padon, végignézni a város kékkel meg zöldel színezett ecsetvonásán, hogy minden gondjáról megfeledkezett. A panoráma ezúttal is lenyűgözte. Emlékezett, a taxis pontosan erre a szóra helyesbített panoráma. Igaza volt. Csoda gyönyörű ez a panoráma. Szóval ki csoda maga? Én William rész vagyok. New Yorkból jöttem. Értem. Messzejünk magyarul, vagy folytassuk angolul? Még jó így. Ha baj lesz, szólok. Rendben. Amúgy én is le akarok szokni erről a szarról. Még van három szárpszigim. Azt még elszívom, de utána soha többet nem kéne venne. Csak úgy lehet, igen. Amúgy szóri, hogy bazdmegoltam az előbb. Ma mentünk szét a párommal fél év után. A szokásos história, megcsalás, összeveszés, csirkebox, azután báj szása. – Hogyhan? – a lány felnevetett. <gül> – Bocs, nem szoktam hozzá, hogy külföldiekkel beszélgetek. Szóval csak annyi, hogy most szakítottam a pasimmal. – Én is tuk vagyok a vállásomon. No – csak akkor minket egymásnak teremtett az ég. – mondta a lány, és Williamre kacsintott, aki először zavarba jött, basajgott, de aztán összeszedte magát és visszamosolygott a lányra, mintha már a sokadik randjukon lennének. Lehetséges, jelentette ki. A a leégett, és már állt volna föl, hogy bedobja a pad melletti kukába, amikor a lány elkérte tőle a csikket, és először a sajátját oltotta el úgy, hogy bel emelte a szájába, majd a férfiét is. William úgy nézte, mintha bűvész mutatványt látna, pedig volt idő, amikor ő is próbálkozott ezzel a trükkel. Tíz évvel ezelőtt karikát is tudott fújni. Most már biztosan nem ment volna neki. Szigaretta szerződés, mondta a lány, megpörgette ujjai között William csikkét, majd a sajátjával együtt behajította a kukába. Igazán kedves. Nehogy azt higgye, nem vagyok én annyira kedves, inkább olyan szerencsétlen. Mindig kifogom a leghülyébb pasikat. Az a baj, hogy a rossz jók tetsznek, miközben én rossz kislánynak nézek ki, de valójában túl jó kislány vagyok. Jól értem, akkor magának jó fiúk el, rossz külsővel? A lány akkorát nevetett, hogy hangjától végig a rakpart, belehullámzott a duna, megrázkódott a gellért hegy, a világ mindenség, William szíve. Azon tűnődött vajon, hogyan csinálhatja a másik, Dohányzik a fogai, mégis fehérek. Olyan gyönyörűen mosolygott, olyan felemelően nevetett, hogy a férfinak kedve támad közelebb húzódni, megsimogatni az arcát. Persze aztán maradt a fenekén. Még a végén felpofózná az Amazon, ez a különös hétköznapi angyal. Nem akart belekeveredni egy csirkeboxba, jelentsen ez bármit is, képzeletében leginkább kapálózásokat és pofoszkodásokat. Nem, jelentette ki a lány, nekem igazából jó fiú kellene rohadt jó külsővel. Persze a jó és a rohat jó közötti átmenet eléggé relatív. Ő maga is meglepődött, de ezt a mondatot tűpontosan értelmezte William. És mit nevez rohadtul jónak? Hmm, például a szemüveges fiúkat, akik totára zavarba jönnek attól, ha egy lány szigivel kínálja őket. Mondta a lány, és mintha átment volna a gondolat, ő húzódott közelebb Williamhez. Mintha kéretni akarná magát. Persze mindketten tudták, csak így cselkedik. Én már mondtam a nevem. Magának a neve... Judit vagyok, de szólíthat nyugodtan Judinak, ha úgy könnyebb. Nyújtotta a kezét. William finoman megrázta. Kelemes, sejmes bőre volt, és olyan meleg ujjai, hogy William alig akarta elengedni. Örülök. és tud nekem segíteni? Mire kíváncsi? Tegeződjünk, oké? Okay? Igen, persze. Tehát hogy hívják a szobrot ott fent? Algel érten? Az a szobor. Gyönyörű, ugye? Innen is szép, de ott a fentről sokkal szebb, sőt, az egész Gellért valami fantasztikus. Tudod, Budapest alapjában véve az egyik legszebb város a világon. Megértem, hogy így látod, bolintott a férfi, közben pedig azon tűnődött, hogyan lehetséges, hogy éppen annak a szobornak nem jutott eszébe a neve, amelyikkel azonos elnevezésű a saját városában is van. Kis szünetet tartottak. Mindketten elmerengtek. Williamnek eszlébe jutott a Fleryton Building, a Chrysler Building, ami a világ talán leghíresebb art deco épülete. A tűzoltóság, ahol a szellemirtókat forgatták, az Elmszék a gigantikus Central Park, és még sorolhatta. Ha megkérdeznék, melyik város tartja a legszebbnek, kétségtelenül New Yorkot mondaná. Ugyanakkor tökéletesen megértette Judithot, mert szinte azonnal jobban szerette a balódi magyar nevét használni, hogy neki Budapest az életének a középpontja, számára innen ágazik ki minden. És ahogyan újra végignézett a Duna átelenes partján, amit legjobb tudása szerint Budának neveznek, egyet azzal, hogy itt a múlt és a jelen szinte minden négyzetméteren egyszerre képes feltárolkozni a kitartó felderítőnek. Egy percig is eltartott a csönd közöttük, miközben az alkonyat sejtelmes derengésbe vonta a várost. Mintha a menyasszonyi fátyol mögé bújtak volna az épületek, a csakkos vonalak. Az autók reflektorai is egyre élesebben hasítottak a félhomályba. Még nem gyúltak fel a fények körülöttük, de érezni lehetett, hamarosan meg fog történni. Végül oldalvást fordulva, hogy a férfi szemében nézhessen, Judit törte meg a csöndet téged nem is zavar. Mi? Hogy itt ülök melletted, te farmerban, inkben, elég helyes is vagy, én meg fekete kopott farmerban, szétfestett hajjal és telettet toválásokkal Mint egy lázadó. Kicsit. William most átváltott angolra. Úgy gondolta, ha a lágya a beszélgetésük elején felajánlotta neki, akkor inkább beszél angolul. Úgy hiszem valamennyien lázadóak vagyunk. Vagyis annak kellene lennie az alaptermészetünknek. Lehet a külsőségeinkkel és az értékrendünkkel is lázadni, de az a legjobb, ha mindkettővel kifejezik, amit a világról gondolunk, és amit önmagunkról hiszünk. Judit szintén angolul folytatta, majd, hogy nem hibátlanul. Így már jobban pörög a nyelved, ennek igazán örülök. Amúgy angol szakon végeztem, szóval folytathatjuk így is. És igazat adok neked, jól látod a dolgot. Neked mi a foglalkozásod? William mosolygott. Tanár, bár igazából író vagyok, de abból még nem tudok megélni, ezért azt csinálom, amit sok kortársam. Középiskolában tanítok és írok. Aztán egyszer hátha elérkezik az én időm. A nagy áttörés. Hát ezt nem is gondoltam volna. Mármint, hogy Amerikában sem lehet megérni az írásból, vagy a vagyra gondoltam. Tovább beszélgettek, az irodalomról, az írásról. William önmagát is meglepte, mennyire kitárulkozott a lánynak, miközben piromkodva mesélte, hogy ides nyolc éve dolgozik a harmadik regényén, és talán a felénél sem jár még. Mit csinált ez alatt a nyolc év alatt? Tanított, amit élvezett is, családi életet élt, és bár voltak igazán szép időszakaik, lehet, tényleg nem passzoltak össze kárennel. Nem egészen tudta megfogalmazni, honnan jött hirtelen ez az érzés, miért meséli el a lánynak mindezt, amit pár órával ezelőtt a saját rokonaival sem akart megosztani. Talán Judit közvetlenségre ébresztette fel ezt benne, ami aztán átragadt ő rá, és ami ugyanúgy megmagyarázhatatlan volt, ugyanúgy misztikus, mint az, hogy most Budapest egyik padján ül, a Dunával szemben, és ha lehújná a szemét, ha csak az ajokat hallgatná, akkor New Yorkba is képzelhetné magát. Egy csettintés, és az ember bárhová eljuthat, bármiről fantáziálhat. Csak ne ébredjen fel. Vagy aludjon vissza még egy egészen picit, hogy lehessen még mosolyogni az álmokon, lehessen még merengeni. Elég lesz azután nyújtózkodni, felpillantani, kilépni a valóságba, kilépni és álmokat teremteni. William egyszer és mindenkorra eldöntötte, hogy ebben az évben befejezi a regényét. Ha már úgyis oly sokat faggatja erről a Judith. Igazából szkifib, de mégsem az. Inkább alternatív valóság. Nem is tudom. Kibernetika, de hát kihatározta meg, hogy a mi szervezetünk nem kibernetika-e egy robot szemszögéből. Igaz, minden viszonyítás kérdése. A rendezvényhajó elment. Már égtek a városfényei, a szabadság szabadságszobor valósággal tündöklött a Gellért hegyen, mint egy fény a szikla szírt peremén. Mit jelezhet? Hogy ameddig dicsfénybe öltözhet, addig van, le, van remény arra a szabadságra, amit a rendszerek igyekeznek megfosztani az embertől. Talán igen, talán nem. Hiszen a szabadságszobor is a rendszer része, és az ember maga is a rendszer része. Zabálni kell, emészteni kell, szarni kell. A körforgásból pedig majd a halál fogja kiszabadítani az embert. Addig is legyenek ott a szobrok, legyenek körülöttünk a fények, és őrizzék meg, érintsék meg egymást, ahogyan most William tette. Judit nem húzta el a kezét. A férfi csak simogatta azokat a vékonyka újakat, és arra a bizonyos vagyra gondolt. A lány is tanárnak készült, végül műfordító lett egy kiadónál. William pedig írónak készült, de végül tanár lett belőle egy New Yorki középiskolában. Judit nagy lelkesedéssel ecsetelte, hogy ő is szokott novellákat irogatni a maga szórakoztatására, de sokat ábrándozlik arról is, hogy egyszer kiadják a műveit. Megkerülhetetlenül közös pontjuk volt az is, hogy mindketten rajongtak a könyvekért. Hát, William, fogalmam sincs, ki vagy és miért jöttél Magyarországra, de az érdekelne elsősorban, hogy meddig maradsz. Úgy terveztem, hogy holnap megyek, de most... Miért kérdezed? Csak azért, mert három nap múlva könyvfesztivál. Szeretném, ha elkísérnél. A férfi nem is tudta, mit feleljen. A lány ezt ellentmondást nem tűrve jelentette ki, és amióta beszélgetni kezdtek, william csak ugyan egyre inkább megfogalmazódott, hogy maradnia kellene még pár napot. Egy feltétellel. És pedig, hogy addig elviszel Budapest legszebb helyeire, hogy idegenvezetőmként megmutatod nekem a várost. És mi van, ha be vagyok táblázva? Hát akkor így jártam. Judit mosolyogva folytatta, azok a fehér fogak, azok a csillogó zöld szemek, az a sejmes bőr, a mázid van. Jelenleg nem dolgozom úgy, hogy a könyvfesztik szabaddá tudom tenni magam. Felviszek a citadellához. Megmutatom neked az óriás kerekünket. Megmutatom a mátyás templomot, a parlamentet és mindent. Elviszlek pár igazán jó éttelembe. Felfalaton veled Budapestet, és megismertetlek a világ legfinomabb tojásos kaluskájával, ami igazi hungarikum. Szerintem a nagyanyám halászkata készíti az ország legfinomabb kajáit. Nem hiszed? Majd megtapasztalod, te fene nagy New Yorki író. Lelkendezett a lány, aztán felpattant a padról, körbejárkált, de a végén szinte már táncolt a rakparton, a Duna előtt, a fényárban, és ebben a pillanatban William csak ugyan angyalnak látta, aki bármikor kitárhatná szárnyait, megfoghatna a kezét, és fölrepülhetne vele az égbe. Bár csak ennyire könnyű lenne. Judit áhítata, azonnal átragadt rá, és most ő is felugrott, derékor ragadta a lányt, mintha keringőznének. Megforgatta, Judit billentett fejjel nevetett, Színes haja hullámzott, nevetése csenget, vékony teste az övéhez simult, érezni lehetett a medence csontját, és amikor William már beleszédült a forgásba, vagy a hirtelen támadt szerelembe, a lány egyszer csak megállította a pörgést, közelebb hajolt hozzá. Óruk majdnem összeért. Judit a vállai közé húzta a nyakát, úgy nevetett, pajkosan, megrészegülten, majd egyszerűen kitépte magát a férfi szorításából. Ó, nem! Nem adom meg magam ennyire könnyen. Nem is kell. Akkor gyere! Ha-hó, William! Nyomás! Érjutol! És szaladni kezdett a rakparton a lámszíd irányába. Senki sem érdekelte. Nem számított, hogy netán bolondnak nézik. William pedig csak szaladt-szaladt utána. Lábai elmelkedtek a talajtól. Szinte már repült. nevetéssel betöltötte az univerzumot. Kitöltött minden lélegzetvételnyi űrt, mintha nem lenne holnap, nem lenne következő perc. Csak a jelen, itt Budapesten, közép-Európa Hollywoodjában, ahol minden szívből született álom teljesülhet. Aztán már ott sem voltak. A rakpartot elöntötte a fény. Emberek jöttek, mentek, fogba andaloktak, bámészkodtak. Meg annyi nyelven beszélgettek, és mintha egyikük sem akaródzott volna továbbállni. Azokat az embereket nézték, akik a túloldalról őket bámulták. Vagy az épületeket, a belvárost, ott és itt, egy is ugyanaz. Felélénkült a szél, meleg áramlataiban egy madár vitorlázott. Talán senki sem látta, senki sem láthatta. Kémként nézett körül, s egyetlen fejkörzéssel, Egyetlen szárnycsapással beláthatta egész Budapestet. Még cikázott kicsit a levegőben, utána leszállt a pálma ágra. Mozdulatlan maradt. Szembogarában azok a fénypontok tükröződtek, amelyek össze-összekötötték az éjszakai város kacifántos csillagtérképét. Nem röpült el. Nem keresett fedezéket, nem keresett prédát. Maradt. Ki tudja meddig. Büszkén állta a szelet. Végül elcsendesedett minden. Érzéki sohajtások, álmos szemhunyások következtek, még nem a precízen összekötött csillagsétányokat elhalványította a hajnalhasadás. Új emberek érkeztek a terekre, új emberek kezdtek dolgozni, új emberek gyalogoltak az utcákon, olvastak a padokon, itták kávéjukat a teraszokon, és új emberek ébredtek az ágyokban új reményekkel, új törekvésekkel, olyan vágyakkal, amelyek csak tegnap fogalmazódtak meg bennük. A madár pedig, ha őrszemként a párma ágon is gubbasztott egész éjszaka, immár más feladatot keresett magának. És még mondja bárki, hogy angyalok nem elevenedhetnek meg akárhol, akárkinek, akár meddig.